A bicikli vadul vette az akadályokat lefelé menet a hegyoldalon. Az első kerék a gödröket simán adta tovább a rugók felé, azok pedig elnyeltek minden egyenetlenséget. Hol egy kis bokor, hol egy fa volt, ami miatt nagyobb kanyart kellett eszközölni ilyen ándornak, de messziről az egész olyannak tűnt, mint egy téli olimpián az óriás műlesiklás. Csaba, aki az elmúlt majdnem két hónap alatt visszanyerte formáját és végre ráülhetett a két kerekűjére, követte társát. A rengeteg pihenés, meg a sok gyógytornak megtette hatását. Egyik őjük sem emlékezett már az akkori balesetre. Nándor közben lecserélte bringáját egy sokkal könnyebbre és szebben felszereltre. Élvezte vele a sportot, a kikapcsolódást, a más életet. Hol karjú el a fékezéstől, hol a combjukban érezték az ismerős fájdalmat, de mindketten élvezték a száguldást. Nem csaptak újös fényt, csak a por jelezte, merre mehettek tovább. A hegynek hamar vége lett, egy tisztásra érve támosztották a gépeket, és leültek pihenni. Előkerült a zsákból a rejtett szendvics, a csokiba burkolt energiaszelet, amit lihegések közepette falatozni kezdtek. Csend és madárcsicsergés vette őket körül, meg a nagy erdő. – Te, beszéltél már valakivel a mentőknél? – kezdte Csabi az első falatok után. Hm, – Még nem. Ott tartok, hogy leadtam néhány embernek az infót a már akikről tudom, hogy imádják a bicókat. És? Vannak, akik benne lennének. Csaba meghúzta a kulacsát, majd végignézett a hegy oldalon. A nagy zöld szőnyekbe, amibe ők is beleolvadtak, már néhány helyen bekúztak a város házai is, minden látványt elrontva, amit a természet adhatott. Az jutott eszembe, hogyha itt eltörném valami. Ide a mentő fő se tudna jönni. Viszont a bringákkal itt nincs gond. Látod? Csillant fel Nándor szeme. Te is érzed a lényeget. Hidd el, más is észrevenni. Viki? Ő az első lenne orvosként a csapatban. Arra gondoltam, beszélnem kellene néhány blinkás haverrel, aki futárkodik. Eszembe jutott, hogy a zsuzsa férje taxis, Ha hall valamit a rádión szólhatna ő is. Az ötlet jó, amíg viszont nem beszélek a mentősökkel, ha hallgatok. Aztán, ha esetleg nem vevők az ötletre, amire számítok, mehetnem a szegban a buli. Már csak gyűjtés miatt is. Arról nem is beszélve. Ha bebizonyítjuk, hogy megy a dolog, könnyebben beadják a derekukat. Csabi nagyokat bólintott, majd mindketten mosolyogva ültek fel újra a nyerekbe. A hegy alsó része ugyan már nem volt veszélyes, de ez rejtette magában a kihívást. Eldugott gödrök és levágások között kellett szalomozni, hirtelen fékezésekkel lelasítani a gépet, mert az ösvénytől tíz centire a bokrok mögött az arra haladókat maga a tátongó mélység várta. Ezt a picikis kis utacskát nem is a túrázók használták. Másra, mint tekerésre, nem lehetett élvezetesnek mondani. Nándor két kereküje megcsúszott, de kiállva a nyerekből, korrigálva a mozgást, ez neki nem jelentett gondot. Még élvezte is, hogy nem egy sima hegyről lefelé menetről van szó. – Ez jó volt! – kiáltott hátra. – Vettem észre! – aztán a meredegség csökkent, mire észbe kaptak, beértek egy forgalmasabb turistaútra. útra. Előkerültek a magányos, hátizsákot cipelő emberkék, a kisé összebújt szerelmesek, vagy a környékbeli kutya sétáltatók. Lassult a tempó is, itt nem lehetett eszemente szágódozni. Előfordult, hogy némelyik biciklis elfelejtette itt a féket használni. Ilyenkor a gyalogos meglengetett keze, és egy gazember! kiáltás repült a kerekező után. Persze, Amaz ebből nem vett észre semmit, de tény, legalább ennyi járt neki. meg megint szabadnapos leszek, bemegyek a mentőtiszthez. Lassított le Nándor, hogy Csaba beérve mellé gurulhasson. Legalább megtudod, hogy mit reagál? Azt sejtem, hogy mit, meg azt is, hogy hogyan. Csak tudod, ha kell, a főigazgatót is megkeresem. Kitalálom, Viktória bátorított fel. Látja, hogy dolgozgattam rajta, és ő is segítene. Rólam nem is beszélve. Szóval erősít, hogy legalább próbáljam meg, és nagyon igaza van. Kiérve az erdőből, egy nem túl forgalmas betonútra jutottak. A két oldalt felépített paloták meredeken törtek az ég felé. Az előttük parkoló autócsodák metáfényezésén meg -megcsillant a nap. Na, itt is ellaknék. Szerinted ez mennyi lehet? mutatott Csaba az egyik házi kóra, ami inkább volt már egy vár, mint lakóház. A minap láttam egy hirdetést hasonlóról, az 90 millába volt. De ide kell már egy takarítóbrigád. Mosolyogtak a dolgon. A lassú tempójú gurulástól kezdtek lustulni. A forgalom egyre nagyobb lett. Megkezdődött a lámpák és átjárók miatti szakadozott haladás. A kerékpárút mellett az autók nagyon türelmetleneknek tűntek. Dudálgattak, ha az előttük haladó nem vette észre a zöldet hamar, vagy egy-egy helyzetben nagyobb gázzal indultak el, ami persze akkor zajjal járt, hogy alig lehetett elviselni. – Meddig jössz el? – kérdezte Nándor Csaba, majd egy kisebb ligethez érve félreállt. – A hídnál én átmegyek, onnan könnyebben hazajutok. – Nem vágunk be egy giroszt valahol? – Azt hiszem, most csak egy zuhanyra vágyom. Ne, – Nem, köszi. A hídig tartó úton nem nagyon beszélgettek. Persze mindkettőből kivette a hegy a maradék energiákat. Itt nem ért másokat az energia, csoki. Csak a szoba meg egy ágy. Na, akkor sok szerencsét a bázison. hónap mész? Igen, holnap úgyis fejtágítást tart nekünk tömegbaleset ellátásból. Majd kihasználom az alkalmat. Na, kijöttem, felhívlak. Ezt reméltem is. Na, légy jó. És Csaba gyorsabb tempóval elkerekezett. Nándor felhajtva a hídra kerülgette az ott bámészkodó turistákat. Nem szeretett rájuk csengetni. Ez nem annak a helynek bizonyult, ahol igazát firtathatta volna. Itt ugyan ki volt jelölve a biciklisek haladási iránya, de a gyalogosoké is. Akkor szólalt fel, amikor egyszer a teljes utat elfoglalták, és még nekik átfeljebb, feljebb, hogy mert csengetni. Természetesen külföldiek voltak. A saját hazámban még én álljak félre, mert kíváncsiak a városra? mondta el sokszor azoknak, akik szintén helyet reklamáltak, ha kerekezésre adták a fejüket. Ebben nem volt nehéz egyetérteni. A másik oldalra érve nem tudott mit tenni, ki kellett merészkednie a kétszer két sávos útra a kocsik közé. Persze ez sem bizonyult egyszerűnek, mert az autósok nem szívesen engedték maguk közé, de kihasználva egy kanyarodó kocsit kivágott. Dudálás, mutogatás, de nem tehettek mást, lassítaniuk kellett. A délutáni csúcsban mindenki sietett, és mindenki belejutott a tömegbe. A lámpák ilyenkor valahogy hosszabban adtak zöldet a kereszt forgalomnak. A gyalogosok többször szaladtak át az úton, és a kerékpárút mellett parkolók többen hagyták nyitva az autójuk ajtaját. Nándor közben gondolataiba merült. Épp csak annyira maradt meg a jelenben, hogy a forgalomra is tudjon figyelni. Hol Viktóriára gondolt, hol arra, hogy mi lesz holnap? Kicsit félt a dologtól, mert tudta, mi lesz a lépés. Nem is tudta, inkább csak reálisan mérte fel a helyzetet. De bátorította a sok ötlet a tervének pozitív részei, és nem utolsó sorban a támogatók. Az a marokni ember, akik vele együtt láttak fantáziát a dolgokban. Azok a tisztek, orvosok, Viktória és barátok, akik szintén megvalósíthatónak vélték a két kerekűn dolgozó mentősöket. Közben észre sem vette, hogy elhagyta a forgalmat és alakásához lakásához közeli parknál jár. Itt sokszor tartottak rendezvényeket, koncerteket, aminek általában tűzijáték vetett véget. Ezt ők nyugodtan végignézhett az ablakból, nem kellett nyomorogni -e a tömegben. Egy-két hete éppen az erkélyen álltak vikivel, amikor a szokásosnál hosszabbra sikeredett az árongyúson. Csak álltak némán, ő hátulról átkarolta a lányt, és nézték a sötéteget kifényesítő gömböket, sziporkázó fénycsudákat. Gyerekkorában még csak augusztus 20-án volt tűzijáték. Mostanság már szinte minden napra jutott belőle. Kicsit úgy érezte, ki is veszett belőle az a nagy csoda, amivel akkor még rendelkezett. Miután lepakolta a biciklit, üzent vikinek, hogy holnap beterjeszti terveit. A lány röviden válaszol. – Sok sikert, szorítok, szeretlek. Ez neki többet jelentett, mintha részletezte volna valaki, hogy mit és hogyan tegyen, mondjon. Lejut a számítógép elé, és miközben arra várt, hogy a masina indulásra kész állapotba kerüljön, egy átlátszó mappát húzott elő a fióból. Mentők két keréken. Ez állt rajta. Benne a másnapra előkészített vázlatok, fotók és ábrák sorakoztak. Lapozgatta, nézegette, de nem talált olyat, amit hozzá kellett volna fűzni. Igen, rajtra kész a dolog. Visszagondolt, hogy mennyi időt töltöttek a gép előtt a lányjal, amíg mindent sikerült rendesen megírni, képeket csatolni hozzá. Sokszor Jócskán az éjszakában nyúlt a program, de így a premier előtt is úgy gondolta, hogy megérte. Persze tudta, ez még kevés. A képekké való folyamatnak ez csak a forgatókönyve, és bár a színészek egy része megvan, messze még a készfilm. De a szemeivel már látta a szágódó bicikliseket, fülével hallotta a kétkerekű járművek nem létező szirénáit. No, és persze az elégedett és kedő arcokat minden oldalon. Az előadásra nem gyűltek túl sokan össze. Nem a téma miatt, a vezető mentőtiszt stílusa sok embernek nem volt szimpatikus. Eleinte neki is tetszett a dolog, de egy idő után már a sokat szor hallott mentőstorik nem tudták feldobni a hangulatot. Mint amikor az ember sokat gyára hallja ugyanazt a viccet. Az előadóterembe belépő szürke öltönyös embert zsibongás fogadta. Egyik hónapján egy agyonhasznált mappa tartót szorongatott, amit hanyagul ledobott az asztalra. Mellé annál óvatosabban tette le a mobíliát. Végignézett a társaságon, enyhén félreérthető módon ágyékához nyúlt, és a régóta tudott sérvét egy rántással visszatette a helyére. Ilyenkor köhintett egyet, majd megpróbálta oldani a körülötte, szerinte felfokozott hangulatot. Gallérián messziről látható helyen egy mentőszolgálatos jelvény kefitegett. Mindenki megállapíthatta, hogy ma valószínűleg riportot adhatott, különben nem jött volna ennyire elegánsan. Átlagosan vagy egy fehér pólóban jelent meg, aminek a hátán a Konstantin kereszt kopott alakját láthatták a kollégák. Ehhez egy lazas sportcipő vagy strandpapus tartozott hozzá. Ilyenkor szokták tudni, hogy Szoliból jött. Aki nem értette a dolgot, ritkaságnak számított, annak mindig elmesélte, hogy kit és hogyan irányított az éjjel. – Kis bajtás, úgy látom ott a perem négynél nyugis éjszakájuk volt – szólt a köszönés helyett a beszélgetést nem éppen abba hagyni kívánó egyik embernek. – Azt épp nem mondanám, de semmi véres nem akadt. – Akkor talán melegedjünk bele a mai témába. – Tömegesen kell beszélnem a tömeges balesetek ellátásának menetéről. Mindenkinek volt már valamilyen tapasztalata a témáról, de akadtak viszonylag újoncok, akik nemrég léptek a mentősök közé, és tudták, jóha figyelnek. Kezdve az elején, mikor is beszélünk tömegesről? Nézett rá az egyik mentőtisztre, aki villámgyorsan gyorsan és kellő lazasággal válaszolt. És a téma úgy látszott kimeríthetetlen. Néha beugrott egy történet, amit ki lehetett elemezni. Ha a múltkor teljesen feleslegesen irányított ki a központ annyi egységet ahhoz az autópályás dologhoz, vázolta fel a táblára az eseményeket Szabó Bajtás, majd részletezni kezdte, hogyha ő van bent az irányításon, fele annyi mentőment volna ki. És a Szepezdi Egységnek már nem jutott beteg? Nándor miközben jegyzetett a saját témája, amit majd elmondhat, jobban foglalkoztatta. Szeme előtt épp a biciklivel egy helyszínre érkező társa mérte fel a tömeges karambolnál, hogy ki és milyen sérüléseket szedett össze, amikor arra mit, hogy őt szólítják. Ön szerint melyik súlyosabb, a vérző vagy a haldokló? Ha a felmérésnél nézem, a vérző. Ezzel nem kapott több kérdést a vezető mentőtisztő. Képben volt a témát illetően, tehát nem nyaggatták tovább. Tehát a dolgok lényege, hogyha elsőként érnek oda, a gépész ne szálljon ki. Maguk meg nem ellátnak, hanem felmérnek. Fontos, mert a múltkor is... És megint jött a sztori, hogy a bajtás nem tudott visszajelenteni, mert mindenki odahúzta, hogy segítsen. Persze ezzel megakadályozta, hogy további segítséget hívjanak, és ezzel meggátolták a profi, szakszerű ellátási menetet. Néhányan nagyon unták már az zokítást. Mentek volna cigizni vagy mert a könyökükön jött ki ugyanaz, mint amit ők már ezerszer átéltek. Szabó bajtás a tiszt vette a nagy ásításokat, és bár nem tetszett neki, hogy szünetet kell tartania, mondván így hamarabb végezhet, intett, hogy mindenki kap tíz percet. Nándor nem tétovázott tovább. Tudta, ha most nem támad, nincs esélye. Ugyan egy ekkora dolgot nem volt nagyon ínyére itt tállalni, de ha vége az órának, a mentőtiszt villám gyorsan kihasználja a hazai pálya előnyeit, és nem találja meg, mert elrohan. Mielőtt kilépett volna bajtás az ajtón, elélépett. Egy pillanatra zavarnám. Nem ér rá a következő órán. Nézett rá a tiszt, majd mivel látta, hogy nem fog tudni elszökni, kihívta nándolt a folyosóra. – Egy olyan dologról lenne szó, ami a mentőzéshez tartozik, illetve tartozhatna – nyújtotta át a biciklisekről készített anyagot. Elsőre talán merész a dolog, de körültekintően állítottam össze, és figyelembe véve az előnyöket, meg a hátrányokat, a mentőtiszt átlapozta a mappa tartalmát. Néhol meg-megállt, majd kérdően nézett vissza. – Mondták már önnek, hogy jó a fantáziája. És megjelent az a halvány mosoly, amitől Nándor tartott. Minden bizonyal lennének rávevők, és ami fontos, hogy rengeteget tudna rajta spórolni a szolgálat. Mióta mentőzik maga? Lassan három éve. Látszik is. A rengeteg autóhoz szokott ember nem fog a maga kedvéért lemondani a kényelemről. Nem mondom, esetleg működhetne a dolog, de az újításokról nem én döntök, és nem hiszem, hogy könnyen beindítható ez az egész. Beszéltem emberekkel, szakmailag is bizonyíthatna a kerékpáros egység, és nem csak ápolók, de már orvosok is van, aki nézze, ha gondolja, beszéljen a főigazgatóval. De nem hiszem, hogy végighallgatja. Itt nem postázni kell, hanem esetenként életet menteni. Nagyon menő kerékpárosként villogni, hogy életmentő vagyok. Jobb, ha elfelejti. Ezzel a téma szabó bajtás oldaláról le volt zárva. Visszadta a mappát, és gyorsított léptekkel elindult a lift felé. Ha nem felejtem el, megemlítem a főnöknek, mielőtt maga odaér. Ami meg a segélyhívást illeti, nekem mindegy, ha a 104-et akár egy civil biciklis hívja. Csak még annyit, hogy annak idején a mok is megbokott. A mok mentőorvosi kocsit jelent, amit régen egy-egy esethez küldtek, hogy előör legyen az ellátásnak. És a lift megérkezett. Nándor egy pillanatig ott állt, majd hóna alá csapva a papírokat, visszament a terembe. Valami ilyesmire számított. De nem adta fel. Délutára betervezte, hogy felugrik a fejesekhez. Talán mégis meghallgatják. Ennyi kezdésként elég is. A többit meghozhatja a jövő. Amint belépett a főigazgató szobájába, megcsapta a légkondicionáló hűvösszele, becsukta az ajtót. Gárl bajtás felállt és kezet nyújtott neki, majd helyjel kínálta. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Miben segíthetek? Szeretnék önnek megmutatni valamit, amit segítsége lehetne a szolgálatnak. Közben átadta a dossziét. Nyugaton rengeteg hasonló munkát végeznek kerékpárral. Ebből jött az ötlet, hogy egy mozgó egységként működne itthon a városi körülmények között a biciklis mentő egység. Ha végignézi, rengeteg előnye van, illetve lenne. Belekezdett a monológba. Végig az alapoktól a részletekig kidolgozó tervet, majd ha visszakérdeztek, vette az akadályokat. Ha egy sérüthöz mindenképp autó kell, nem jobb, ha mindjárt az megy ki? De igen, csak mennyivel jobb, ha a célirányos egység mehet ki. Sokszor előfordul, hogy egy feladathoz a telefon miatt esetkocsi megy, de a helyszínen a biciklisek már ellátják, elég lehet egy szállító is. Addig meg az esetnek lehet a neki megfelelő feladatot adni. Mindenképp csökken az időfaktor, ha az első szaksegély rövidebb idő alatt a helyszínre ér. Egy esetleges defektnél teljesen át kell szervezni az irányítást. Itt nőhet a kiérkezési idő. Mikor a két emberből valamelyiknél baj van, a másik vonulhat tovább, a sérült ellátása időben elkezdődhet. Eddig jó. Forgalmi dugóban sokszor semmit nem ér a szirén. A kerékpárosok ott is elférnek, ahol egy merci soha nem jut át. Kerülhet, de a kerekesek sok helyen lefaraghatják a menetirányt. Szóba került az eszközök szállítása, de Nándor itt sem esett kétségbe. A biciklisek nem is végleges ellátásra lennének, hanem, mint említettem, az első szaksegélyre. – Mit ez az elkülönítés érdekében? Két bicikli közé húzza be azt, akit reanimálni kell? – mosolyodott el egyre többször Gál bajtás. – Ön is tudja, hogy nem egy ellátás történik autón kívül, Véleményem szerint fellépés kérdése az egész, hogy a kliens jogain ne sérüljenek. Akár egyéb emberektől, akár a karhatalomtól lehet segítséget kérni a tömeg eltávolítására. – Mi csinál, ha szakad az eső? Netán a hó? – megint csak találékonyságról van szó. Ha mobilis a sérült, fedett helyre lehet emelni, de nem hiszem, hogy egy kisebb sátorlap, ami akár egy 10x10-es csomagban elfér gondot okoz az egység egyik tagjának, hogy felállítsa. Szabó bajtást évedett. A főnök hallgatta Nándort. Ez neki most többet jelentett, mintha elsőre kidobták volna az ötleteivel. Nem látott ugyan meggyőződést az asztal másik végéről, de hallgatták. Télen pedig a kerekesettség ugyanúgy autón teljesítene szólít, mint a rendőrségnél. Ezzel az év jelentős részébe csökkenthető lenne a költségek nagy része. Tudjam, hogy ezzel bővíteni kellene a mentőápolók beavatkozási jogkörét? Meg kezdetben nem, hiszen az alapellátáshoz manapság is szakképzett tápolók mennek. Segélykocsi kérésére pedig mehet a magasabban kvalifikált szakember. Addig is az alapokat megkapja a beteg. Az életmentő injekciók beadása, illetve az életet veszélyeztető állapotoknál az eszközök használatához való jó most is működik a megyei főorvosok előtletett vizsgákkal. Több helyen érdeklődtem, lennének emberek, már persze szakképzettek, akik szívesen dolgoznának ilyen módon. Egy ilyen egység felállítására jelenleg nincs mód. Beterjesztések, módosítások sora várna az egész szolgálatra, és ön is tudja, a fejlesztések olyan szinten vannak, amik most máshol várnak segítséget. Nagyon ötletes, nyugaton talán van is rá pénz. De épp azt mondom, hogy még a beindítása sem kerülne semmibe. Nem csúcsgépekről van szó, semmi plusz fizetés, és még csak nem is új eszközökkel indulna a dolog. Maradjunk annyiban, hogy elrakom az ötleteit talomba. Talán később beszélhetünk róla. Nándor visszakapta a papírokat. Nem várt elismerést. Tudta, ez lesz a vége. A reményei elosztottak, de kifele még visszafordult. Akkor csak annyit kérek, hogy önerőből hagyd próbáljuk ki, milyen is lenne. Néhány bajtással, nyitott szemmel járnánk, és a segítségkel alapból és persze kötelességből tennénk a dolgunkat. Ingyen, kifejezetten önszorgalomból. Nekem mindegy, hogy kitelefonál a 104-re. Visszlát! Mintha ezt a mondatot ma már hallottam volna. Gondolkodott el a fiú, majd miután rácsukta a dirire az ajtót, fantáziája ismét beindult. Tudta, hogy nagyon kemény harc lesz az elkövetkezendő időben, hogy bizonyítson. De fel volt rá készülve. Minden ismerősének mondta, hogy ő bízik magában, csak a vezetés olyan, amilyen. Nem remélte, hogy fentről bárki is mellé áll majd. Így nem érte akkor a csalódás. Szemében ott csillogott valami, ami ettől a perctől kezdve még nagyobb lelkesedést adott az egészhez. lépett az egyik társához, és csak annyit csúgott a fülébe. Az volt, amire számítottam. De a jövő hétre összeszedjük a cuccosokat, és belevágunk. Hányan vagyunk, akik komolyak benne vannak? kérdezett vissza a másik, majd elmosolyogta magát. Vonulóban, akire bizti számíthatok, az négy, plusz Viki, mint orvos. Este gyere fel hozzám, megdomálunk még néhány dolgot. Oké, okay. hagyták abba a beszélgetést, mert közben feltűnt szabóbajtás, és minden bevezető nélkül elkezdte az oktatás következő részét. Nándort már régóta nem az óra tartalma, a tömeges katasztrófa elhárítás foglalkoztatta ha csak nem annyira, hogy mit tehet egy ilyen helyszínen a biciklis egység. Igen, felmérés, osztályozás és szakszerű visszajelentés. Nem is bonyolult. Persze, nem lehet elkezdeni az ellátást. Aznap délután Vicky később végzett, de ő is megkapta az értesítést az összeröffenésről. Mindenkire ki volt szabva, hogy mikorra, mit kell létrehoznia. Kifoglalkozzon az eszközökkel, kihagysa fel a bringákat átvizsgáló havert, Kiszervezi meg, hogy az esetekről ki és hogyan kapjon értesítést, természetesen még időben. Persze, mindenre megcsinálták már a terveket, de az élesítés kicsit nehezebbre sikeredett. Előkotorni a taxis ismerőst, meg a biciklis futárokkal beszélni, hogy járjanak az esetleges feladatokra nyitottabb szemmel. Nándor felhívta az egyik házi orvos barátját is. Netán, ha tudnak, oda is besegítenek majd. Nem átvállalni mindent, csak ha kell jegyezte meg a doktornak a fiú. Amasz pedig pontosan tudta, mit kérnek tőle. Korábban ugyanis már átbeszélte vele Nándor, hogy mit is szeretne. Tudjuk, hogy meg kell mutatni nekik, tudunk működni.